Capitolul 24 Profesorul Erlin îi dădea lui Filip o lecție pe zi. Alcătuia o listă de cărți pe care Filip urma să le citească, până ce va fi pregătit pentru încununarea pe care o reprezenta Faust. Între timp, într-un mod destul de ingenios, îl pusese să învețe pe o traducere germană a unei piese de Shakespeare studiată de Filip la școală. Era perioada în care Goethe cunoștea cea mai mare celebritate în Germania. În ciuda faptului că avusese o atitudine oarecum condescendentă față de patriotism, fusese pare să adoptat ca poet național și, după războiul de la 1870, părea să fie una dintre gloriile cele mai mari ale unității naționale. Entuziaștii păreau să audă în zarva nopții valpurgilor bubuitul artileriei de la Gravelot. Gravelot, sat din Franța, unde în 1870 a avut loc o importantă bătălie din războiul franco-german. Dar unul din indiciile măreției unui scriitor este faptul că minți diferite pot găsi în el inspirații diferite. Și profesorul Erlin, care nu putea să-i sufere pe prusaci, îi acorda lui Goethe admirația sa entuziastă pentru că operele lui de un calm olimpian oferau unei minți sănătoase singurul refugiu împotriva atacurilor barbare ale generației actuale. Exista un dramaturg al cărui nume fusese pomenit adeseori la Heidelberg în ultima vreme și în iarna anterioară una din piesele sale fusese jucată la teatrul local, în ovațiile partizanilor lui și în fluierăturile oamenilor de treabă. Filip auzise discuții în privința ei la masa lungă a doamnei profesor și în cursul acestora profesorul Erlin își pierdea calmul său obișnuit. Bătea cu pumnul în masă și își înneca potrivnicii în bupuitul vocii sale răsunătoare și profunde. Nu erau decât niște prostii și încă prostii obscene. Făcuse un efort ca să reziste până la sfârșitul spectacolului, dar nu știa nici el cel îl supăra mai tare, plictiseala sau scârba. Dacă spre asta se îndrepta teatrul, atunci era momentul ca poliția să intervină și să închidă sălile de spectacol. El nu era o mironosiță și putea să râdă la fel ca oricare altul de imoralitatea spirituală a unei farse de la Palais Royal, dar aici nu era vorba decât de porcării. Palais Royal, sediul tradițional al asociațiilor politice și literare la Paris, în epoca lui Ludovic al XIV-lea a adăpostit trupa lui Molier. Și cu un gest foarte apăsat se ținu de nas și șuieră printre dinți. Asta reprezenta distrugerea familiei, destrămarea moravurilor, ruina Germaniei. Abăr, Adolf," spuse frau profesor de la celălalt capăt al mesei, liniștește-te." Abăr, dar." Profesorul o cu pumnul. Era ființa cea mai blândă din lume și nu se aventura în viața lui în vreo acțiune, fără să-și consulte nevasta. Nu, Helene, ascultă-mă pe mine," strigă el. Aș prefera să-mi văd ficele zăcând moarte la picioarele mele, decât să știu că ascultă murdăriile nerușinatului Eluia. Piesa în cauză era Casa Păpușilor și autorul era Henry Gibson. Profesorul Erlin îl punea în aceeași oală cu Richard Wagner, dar despre acesta nu vorbea cu mânie, ci cu un râs binevoitor. Era un șarlatan, dar un șarlatan de succes și în asta exista întotdeauna ceva care să bucure un spirit comic. Feructor Kerl un țicnit, spunea el. Văzuse Lohan Green, care ieșise binișor la inspecție. Era cam cuase, dar nu era chiar așa de proastă. Dar Siegfried, când vorbea de această operă, profesorul Erlin își punea capul în mâini și râdea tare ca o vită care rage. Nici o melodie în toată opera, de la început până la sfârșit. Parcă îl și vedea pe Richard Wagner stând într-o lojă și prăpădindu-se de râs, având în fața ochilor atâția oameni care îi luau opera în serios. Era cea mai mare cacealma a secolului XIX. Profesorul ducea paharul de bere la buze și îl golea dintr-o sorbitură, dând totodată capul pe spate. Apoi se ștergea la gură cu dosul mâinii și spunea, Ascultați-mă pe mine, voi ești tineri.” Nici nu se va sfârși bine secolul 19, că Wagner va fi mort și îngropat cu muzica lui cu tot. Wagner, toată muzica lui nu face cât o singură operă de Donizetti. Gaetano Donizetti, 1797-1848, compozitor italian.